Ні, і кар'єристом ти не був. Але ти хотів більшого благовоління, ніж мав. А більшого тобі ніхто і не дав би, бо тобі і так не було рівних. Але ти хотів мати мене і водночас бути чистим і незаплямованим перед усіма жандармами отої нещадної партії і перед її фальшивими кодексами честі. А так не буває. Ти сама сказала, що такий був час. Але ж той час минув, і ти і тоді... Не захотіла бути зі мною назавжди. «О, мій любий!» Видихнула моя скипіла від давнього болю і образи душа. Минув не тільки той час. Минуло щось більше, і я зрозуміла, що можу жити без тебе. Можеш і з іншими. Не з іншими, але без тебе. Я тебе швидко наздоганяла в усьому, і в якийсь день зрозуміла, що в чомусь таки нас догнала, і в чомусь таке ми вирівнялись. І я змогла без тебе. А інші... Мене до них гнав голод самотності. Інші були метеликами. Вони згорали, навіть не долітаючи до мого вогню, і тільки залишали в душі порожні ніші. Та хіба вони знали, до якого вогню летіли? О, тебе міг знати лиш я. Застогнав золотий голос біля мене, заливаючи душу давнім жаром пристрасті і нетерпіння. Але як ти могла відмовитись від мене, коли ти мене завжди любила? Ти скупа, я знаю, ти не хотіла казати цього, але ж ти мене любила, правда?» Катував голос, не знаючи, що теперішні його тортури довші, ніж у найболючішу мить розстання. Я довго мовчала. Жар минулої пристрасті пік душу, пошарпану тією палючою пристрастю, як пару вітрильника бурею. Спогад не давав говорити Але те, що я відповіла, було несподівано Навіть для мене Я люблю тебе і тепер Моє тіло, з якого ти зробив колись скрипку Без тебе Струхлявіло і вмерло Ще до моєї смерті Бо воно було віддано іншому Але моя душа навіки горить тобою І плаче тобою І тепер ще хоче тебе То голод, то спрага невтолена спрага І голод кидають мене до тебе Ніколи не забутого і не спитого, ніколи. Ти що, прощаєшся зі мною? Злякалась, постаріла враз і змеркла душа моєї вічної любові, і наче захищаючись, скрикнула уся й водовколишнього світу Не винен я, голубенька моя, не винен. Я хотів тебе забрати до себе, але я не винен, що знайшов тебе, коли вже був зацементований диявольською силою обов'язки, почастей рангів регалій. Депутатства, академічності, бісівщини, відповідальності, шантажу, підозри і намагання не мати за собою гріхів. А твій найбільший гріх, якщо справді існують гріхи на світі, бо я прожила, так і не розкрившись, як троянда перед сонцем, перед усіма принадами за життя, заперечила я дуже літній душі, душі моєї, що старіла і в'яла на неіснуючих очах. «Ні, ніколи ні. Якщо ще буде судний день, то я й там скажу, що ти була моєю єдиною правдивою радістю у житті і по смерті. Правдивою радістю чуєш? Бо тут ніщо не втішило б мене так, як зустріч з тобою. Навіть коли б усі газети світу вийшли своїми портретами, щепнув мій голос. Люба моя дитино, ти завжди була колючою, і я не гніваюсь, Але щоб ти знала те, що я тепер знаю напевне». «Жодна світі розкіш не варта була близько твоїх очей і биття твого серця під рукою. Я тут давно, і мені видно краще. А ти хотів зустрітися зі мною уже тут, по всьому?» Запитала я тихо, перечекавши хвилювання. «Я знав, що ми тут колись зустрінемось. Але тут не існує відчуття часу. Час триває поза цими садами, і я не знав, коли тобі може прийти пора зустрітися зі мною». Однак ти прийшла але швидко. Твоїх ровесників тут мало. Я зрадів, але тепер відчуваю, що ти поквапилась прийти. Чому ти тут? Мабуть, мій годинник зупинився, відповіла я, не замислюючись. Я шукав, щоб когось запитати про тебе, але потім подумав, а навіщо? Якщо тебе нема тут, то ти є там. Ти там когось любиш, ти там старієш. А навіщо мені було знати про це, коли ти в мені залишалась молодою співучою скрипочкою? «Бачиш, ти й тут зостався егоїстом», – дорікнула я і почула. «Хіба ти не збагнула, що любов – це найбільший егоїзм з усіх, що є на світі?»